بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم من الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة تمامة والحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل سور د توبایان د پتال ک س الله کې وا یا الله رب ه جو کوي نو چا سره وو هغې اق کول مشرکان دا غیپ اسمنا او پلیته بیان شو دوه ما له کتاب دا غیپ پلیته چې جاموور سربکار وي حدیثه دا време یې سره صورت وکړکې پای کې بیان دی د کتاب دو منافطو او د هغوی سره د جن تسک را وار چا سره د هغوی مناسسی وي خو بستونونه دي ک او پلیته ووي جي منافق د دنیا د پراز مری د دنیا د پاره من دا ټول لري وي په دې د پاره ځان نکړی دا وکړې ته او په ستونه ذکر کړئ چې دغ پ جنگلو سان شي داغ نه ف تم خوشته د ف تمې نهشته خو دومره دا چې د نقصان نظان بچ کول واړی اوپلیته د کرکي پلیتایی زکر کئی خباستونا شپیتونا بارا دھٹول و پلیتو حاصلی ہیرس و بزدلی دا چې ہیرس پا گیڑیر دے و دنیا بائین او آو دن سارا ایکار نشتا بزدل علیم و قسمون اوم کئی وا دی او ما دی موږ دې ورو کې سياله نبه نو خو باندې به او مسلمان ته وای چې لکه سوچ کاوه غره از نه چدان خضر کې راشي چې الله رب رض تو منافق کې دانه کې نه وي خوخه دبتا سوکیم چې کمند زادری نشې لري خوفي د منافق لوی قبیحا قولوې قلیتې هغه دا وا چې دین لموندن وای او دنیا لا ارث کړي او دین لیس نه کړي یل دین د منافق مقصد نه لري پی مقصد وی نو مال بادن وقت دعوی پی خرچ کریو خو دینی مقصد نه نو دو دیو جنا نو پی مال خرچ کئی نه بادن او نو چه کم ننو وقت ایس پیم نلگئی نو اولا نو پلیتی والا دادو کرکئی ای ایمان والاو مالکم سو شوید تاسورا اذا في لكم شي كلا تاسوي نشي ان فيروفين سبيل الله و زيقدر الله کې د دین هر یو مهنت په خپل ځای او هر مهنت د دین کول واړی کو نفر في سبيل الله شي ولي شي الذين نجح المرادين نفور چې دې ان نو امو وتلوتا کهو شړې مدرسې ته وزي درس لذي تبليغ کيدي نو هغه ته ان في رو الله نو هغه ته چې کومنه خروج کي سبيل الله به وي او ان في رو في سبيل الله وته ان في رو چې ندا خاص ته کوي اول دې مطلب نفر عام دي چې او مسلمانانونه مطالهوشه چې جنیان نه بسټول را دی. نو دی د چې کممدنو نفور په جهاد کې د قتال لپاره ووتلو ته نفور ویل ل کېږي هارو وتلو ته نفور نهویل ک د هر یو خمت پل فظیل شته دی بس ته د په غځای ویللی شي یو دی د بل لاي اياتونه د بل لبارني شي ويلي ايمانوالا تشيوي د تاسو ته تاسو لا چې کله وي تاسو ته اوږلې په کې د پاره د ساقلته تاسو مایل شي د مکتاب یانه پسلو نو تا تجارتونو تا مايل شي کاروبارونو تا سکولونو تا نو قروتا غي تو پایله شی الا الارض ومنه ولكن هو اخلد الى الارض مې کې مطلب دنیا طرف تا کرو يا ارسي الى الارض رضيتم بالحياه الدنيا ايتا سو خوشاله پدې ژوند ماغولي باندې په واده الاخرت کې يعني ته چوسه د دنیا مې خيستي اخرت سره وېرا کاګو وما مثال حیات الدنيا من له ثقل معمولی په مقابل اخرت کې مغر ډیر لگا الا قليل مغر ډیر لگا زمو شهري وي ويغړه د عربای د کټول د بارتلوم عربی مز د کولا نو یې ماشومان کولی کولې نسپمن دیوالې او خپل کې وساره یو ټکڑا په خوذې نشانه چرې کړې چې قليل قليل قليل زما قلیلی ووړو زما قلیلی ووړو به ما چې خپکی جما فخور دا قليل ستوي نا قليل څه دې بیا چې زما ده ما وعليكم صوف اغای چې کمنو راوړلې دنیا څه شهدا نما وعليكم صوف الا قليل دعا جی وقت ضرورت استعمال شی احویاؤ غرزو علی شی تاکہ دمرا زان میں انکڑے دیں دمرا آر سے بھو دنیا باننے لگائیں مسلم شریف کی روایت سے نبی علیہ السلام فرمائی مد دنیا فی الاخرہ تے اِلَّا کَمَایَ جَلُوَ آَحَدُكُمْ اِسْوَا اَحُوْا حَافِحَادِهِ الْيَمْ فَالِيَنْزُرْ بِمَا و اشارم سبابا نوی علی السلام دا سو گوتو چا تکڑا وی مد دنیا فی الاخرہ الا کما یجالو آهدو کم اسو عروح آدهی فی الین لکه سڑی چه دا گوتوی په دریافتو دوبو کی نو فل انزور بیم ترجه نو دی بوری چه دی گوتی سر و سوا پس رای شید آخرت د غدرياب دي او دنیا د رغوت د او دي ما ده مشي دنیا سي شي دي چې په دنیا زه راپای نه نه منګم د دنیا محبت راغمه ايلا تنفرو کناخلی تاسو د الله په جنکي ان الله د زندګي په راهن کې او د jihad نکړي یو از کوما دانا لیمه سزا به رکی تاسو له سزا درنا کا ویاسط دل کو منرتم او بدل کی برالی قوم بلستانہ تا سنلاو بنور راولی ولا تدره شیء او زرر بونر سویت اس وللہ ما بولی یعنی اللہ تو تکلیف او دا اللہ دیتا کمر اور شزان بغر کی معشوقی کلا عاشقاں پہ خلا کوینا نو زان بغر که کل دن مراور شوی اور دن محنت نہ جکمر مراور شوی زان بغر کی قام تصند الله د غوث نصنجشتري ولا تزروه شيئا ولا ولا كل شيء قدير او الله رب لذته پاري سبحان قدرته علا الا تنصره فقد نصره الله كتا سمدن کوي د دين الله دا الله دې الله دې دين فقد نصره آګه تاسو چې کار کړو ستانی اسنې دو په دوا دو په دوو الله رب دې تاسو وخت د خپل دین څخه کړې ما دا ست کړې چې تاسو په سرومو نو اوس ګلابلا مخلوق دې دې موږ اسن کړې نو آغه وخت ته نه وي تار دین ما دا پایدار نو ستاتاو نو الله خپل دین ځای کړې نه وي نو اوس یې کوموال الله خپل دین ځای کې فقال رسول الله یقینا ما لقدوالعدد کسپاکه اخرجه الذين چراوي است چې څنګه نو دلاریک کسانو چراو شولد لاریک سانو سانی اسنه دو په دوا بدک دوونو سانی اسنه ابو بکر چې څنګه نو رضی الله تعالی او ارځه کې ذم نمبر دی بس ذم نمبر دی څم غار کې دی ذم نمبر دی که خلافت کې ده نسیم دیم نبی علیہ السلام بسیدن بی خلیفہ و نبی علیہ السلام سران و دیم سرک شو ابو بکر کوافات که ده نسیم دیم که قبر که نو دیم دیم نو ثانیت نیم ایزو مافی الغار غارو کشوداد و عرب غار کی حجرت و آقیوب دو آقیدہ مختصر صیرت الرسول کی محمد ابن عبدالوحاب رحمه اللہ او الرحیق المخطوم کی مبارک فوری او سیرت ابن حشام کی ابن حشام دیر بخول انداز ناکل کری دا ایسو ما فلغار ایسو قول لساہی بہی فاوکی چوہی لقل ملگری تا ملگر ایسو کو لساہی بہی اتفاق دا مفسرینو او دا خبر خواتور طرح سے دلی دا چھ ساہی بہی ابو بکر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در شیعگانو کتاب دی حیات القلوب حیات القلوب نو آغای وی ہی وی او طرح او طرح عمر کرده است که ابو بکر را همراه خط ببری او طرح حکم کرده است که عبوبکر را همرای خود ببری اللہ را تحکم کرده چه عبوبکر زان سرابوزا شیعگان اموی چیز دینا مراد خود دی مجایس المؤمنین دا غی کتاب دی نا غی که اغی زکرکی وی همه حال رفتن محمد و بردن عبوبکر بی فرمان خدا نبودو پی ارس چی دی خو رفتن محمد و مردن ابوبکر به فرمان خدا نه دا بيد الله د حکم نه ديشي وي کنابي رسول الله صلی الله او کا بکر چې کوم دینو ځان سره بوتله دا بيد خدای د حکم نشوي دا لنګي داوي کتاب د حمله هيدري په حمله هيدري کې ذکر کړي په دې دنس دي کې آپو مه فرم کړست بسوه سرائه ابو بکر رفت ویده کافران نووتو او ده ابو بکر کر لارد پایه هجرتو اونیزو اماده بودو که سابق رسولش خبر داده بودو ارمخ که ده هجرت نسو خبرو نبی علیه سلام مرپس قاسد لگلو نبی در خانه چون رسیدو با گوشش ندای سفر در کشیدو وی نبی علیه سلام اگر کنید اپا اگر کنید که سفر خبر اکران چیزو با نو چوب و بکر زی حال آگ را ها شدو زی خانا بیرون رکتا هم را ها شدو پی چکل ابو بکر در حال نخبر شو نو دکور نر او بطا ور سارا شو نو ابو بکر ور سارا ابو بکر نر سارا دو خبره ابو بکر تکندن ور سارا لصاحبينه مرسلتے ابو بکر نے نو کرتبی ذکر کئ بے من انکرہ ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر لانه انکر نص القران سوچ تہ ابو بکر صاحبیت نے انکار کئ نو داسڑے تہ کمرو دا قرآن نہ سدے منکر تہ نو داسڑے سدے کافر نے من انکرہ ان یکونا را رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو کافر لانه انکر نص القران زګرونه ز قران مېدین انکار کوي اوکه مشي ابو بکر تا کنزل کی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا کی علي نبی علیہ السلام داسې ملګری لري لا تهزن ان الله معنا ابو نبی علیہ الصلوۃ والسلامی اوردی ناغتاوی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہو تا ویزما دو ملگیری بارکی دی سویلی دیا کنا ہے ابو بکر و کو ویزا د بارکی دی سویلی دی کدی نی دیوی لی آگو پزا بانحال سر اجازتو اختو چکی اجازتی نو او بے وائمان نو آگو ارتاوی ابو بکر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہو فیسانی اسنینی از ہما فی غار المنیفر وقادو طافلادو اصاد الجبل بيدو پدو او ورته ختلي او دشمن دینه څه شویو تا شویو د یاو دی یوازې بکیوي في عالم ياد رجل من البريه لم ياد به رجلا دا کومخلوق کې د نبی عليه السلام داسې ملګری و چې نبی عليه السلام بو سره هیڅ څوک نه برابر تبينا السلام <سؤال> مشكش وی حسن رشتہ دی وی چه زل ابو بکر سره سوکوم عمر و ته ورځی وی چه عمر طول نه کایوالا او دا غار غیوش پماله راکا دا غار ریوش پماله تک عمر سنه دی ور تکا هغه ول وی فضل الله یؤتیه دا خو د الله ورکهوه الله عرب ز پهبهکربانې فزووه ساناس زما ف غار کار کې جو دا دوړه غار کې هیزی غډ سای وي کله چې وي نو بیا اسلام خل ملګل ته غم م کو خوزن په بل باندې وي په ځه ببهکر نو خفا ان الله معانه یقین ال لاری زن سره ف الله او ذره نازل <سؤال> کله الله <سؤال> کول ته صلیب او مضبوطی کړه دا په داسې ولخ کار چتا شنو ګناه ویل لر لخر چتا سوته نوی لخر نوی نو جولاګی دا او کونتر یا دا دا اوسه اصلاح دی لگا دا اصلاح کر دی خو الله ربو رضت دې لخر عمر کار ته کو واغه نو الله ربو رضت چد ورک سالو کلا نو جولاګی په جاءلا او کو قنتره په هغه د خپل پیغمبر حفاظت کړې نو الله په خپل دین کې منافقتا ته محتاج نه لاته زره شیء زړه خراب کې لامته را او جاء لکمت اللذین کفروا السفلاء او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارې کړې او راوی وشتخه تا کلمت الله الاولیاء او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچتا اوالا رز ور حکمت علام نو ينفيرو او زي او زي ينفيرو خفاف مسقالا او زي تاسو پداسي حال کې کسپکي او غداسي حال کې قدراني هر حال کې خوزا نسبکو د مطلب سمات لګتي مفسرین لز دولس بين لسماني پړي دي خوبس مطلب ادا لري خفافا كجم تو تل درت که که که کودی در پوریدیره نیشته جنگ تواطل و فاسده بلکل سگنی آسان گنی سقالا درونی جنگ تواطل سگنی درون گنی سبوژ در بانی سوژه دا نو جنگ در بانی بوژ دی خوبیان سشا خووزا نو از که بیمار همه بیمار همه و آی که اولاد همه و بی اولاد همه وای آی کمالدار همه و بیمار همه از له هوا چې څې ور سافه خبر ور فسيو لسته تټ ټول ټ جوړ کا کړه کوم <سلام> درسه یو کوم درسه دي نیکو مدرسې یو کو نیکي کتابونه درسه یو کو ني شفافه وا سقال شفافه وا سقال اسمه کې کو درانه وجايدو او جهاد کې خپل مانونو وجايدو بيانو عليكم وانت سکوم او تاسو کوم در جهاد کې خپل مانونو او وقولو باذ زبانې فلاړ دا الله کې زالکم خیرلکم دالی ورتا څو تاسو کتاصفیت کومر پوېږي کتا څو پوېږي لو کان اروزن قریبا او سفرن کارسدا کويته کومن سامان نيز دي یعنی ګټه نهфта سامان سره نيز دي یعنی مالې زمي من تر ملاوي دي له او سفرن حاصله او سفر درميان بلثم او ان کا خامقادي و لوي سفر سانوي او ما هغه کې زر ملاوي دي نبي امام الله مطلب منافق د دنیا د فار جهاد ندي خدای الله د فار ندي ولکن بود تلیه مشقا خول رشه او بدی سفر مشکک او سفر لیشو وصيال كون بالله او يقلن تج قسمه کې په الله باندې داو ستان خرچنامه کوم قدم غواسو نمبو ستوی تاسورا یولی کنان کو ساون حلاکی تباکیت پلزانونا پر دارو خوبانی او الله پوئی گی یقیناً دین دارو جن اف اللہ آنکا پی خدای دارو خوبان کھا اولیو لی اجازت ورکاو دانا چی نبی علیہ السلام سے کڑی دے گناہ کڑی دے چی مرافقان علیہ اجازت ورکڑو پر نبی علیہ السلام کی گناہ کڑو نبی علیہ السلام کو رحیم و کریم نوچے صبح پر آتر اجازت میں افت ص ص تپوس به کو الله ر پرز خبره کي نه خلک تاته خبره کي بیا الله ن اوبا خ تو وره تا س چل کل دی خد کو صانی جغ س کړ دی گنا ک دی دا د کلکی ابتیکی عامطور محهاورروکی خلک س ک سکر کي نه محهاور ده وي او الله غ کا لماله و سااسیت س د زله ولی ش پاش س الله فرما شي حضرت سے بمانہ کولا سند باندې وښی کنه مافي وې کیم اجازه دتا انانو مافي وې کیم اجازه دتا انانو خو خدای دې وباخه مافي ماحو سند دې څنګه نو اجازه ورکاو لکھ بده په خو یو چې نه راو د طلب کی لګا سلا کېدلې وې اوس یې پونځو کې نه که ته یو بهر استادی هغه ته دوران طالب اجازت خپل ملګری ته چې لږ بلې پرې خبرې نه راځلای و سره د خپل څه لاګې دي نو نماز انطلاهم او بل افلا وان کلمہ دا افلا وان کې ذکر امر کو کړه لمه را مخکي کړو نو د ایمان وب مخکي د نبی له سلام سره چاو دلو چته لمه انطلاهم ټول دي تاسو موږ بس نبی له سلام سره چاو دلو چې ما که الله او شغل دې اجازت ورکړو نو دا په بدر تورګه ضروریه ای ایعف الله وانک لما الینتلو اوس د محبت دک خبر شو ایعف الله وانک لما الینتلو ولې اجازه تورګه دلارا تر دې پوره څکار شیوتا دا کسان شریشتینه او اوسه معلوم کړو دروځن لا لا یعصاک الذین اجازه اجازت وارسان هغه کسان چې مان راوړي په الله پر دروستای باندې دا شدید جہاد کہلو نا اجازت نو قواری فمارنو ببزنون مقربان دی سخت اکی جہازت غوختل دا منافق کار دی او آم و حالات اکی جہازت غوختل دا مخلص مسلمان کار دی چبی جہازت ادوستاز نا چودار کی گی نا آره خبر اکی سو قواری اجازت غواری نا دا مخلص او دا تابدار ملگری صفت دی او پس سخت اکی جہازت غوختل دا دا منافق صفت دی بوزو بوزي دا <سؤال> سره د توبو خبره واره او صورت نور کې چې کومه راغلي ده نو په قاعده ده اصله قاعده سورته نور کې 7 واه دا کې دلته توبه کې توبوک کې 7 میدان انتهایی سختو او ډېر سخته موقع وا او تر هغه هیڅ ځای ته کواله مخه ورڅ کنه چې دا سخت ملګري والله وللمتقین هاو اللہ بھوئی که متقیانو باندی ہنما یاستازنو کاللزینا یقینا نجازت غوالیتان مالکتان چیمان پر درستان باندی وارتابت قلوبهم او شاکیان دی زرون دادی چیسنچ مرشما فاهم فیرہ بیمیتر ددون ندیش کندنو پر شاک کی سرگدانا حریانا پریشان حیران حیرانتی آکی وراؤرالقلوجہ کذیرہ دوید وصلو لا عبدال خا مخا دی وړه تیارې کړه تیارې تیارې وله کړه سبي سره وسړلې و ځان لوي تو اسلام اسلتي کړي وا سوي کړي ور دي ور دو سره د اوس نشته اراده نيسته بلاکین کری الله ان غاسم وبدګن الله پرته کېدلې قصبتهم کينول ذيلرا کړي موهرتو او يم شدي تا کيني سره د ناستنا چ ناستي زغ اري لكني معذورا خضی زنانو خرکینی لاؤ خرجو فیکم تریواتوی پتاسو کی ما الله اللہ خبالا ننویت سواکڑتاسو لرم اگر فساد پلاؤوزو خلالکم او خامخواد غلولیو استاس ومند کی احسان چغلائی یا ولا اوزو خامخواد ایخیو استاس ومند کی فساد خامخواد ایخیو استاس ومند کی فساد یا غوناکم الفتنہ لټی دې تاسو سره چې کومنه فتنه او فیکم سماعوا الہم او بتا شګی غوکه خودم کې لې تا حوالاره په یو ظالمانو باندې یا کین دې لټه وې فتنه فقوا فقلب لك الامر او دې جړکل تاسو ته ساجشونه ساجشونه ته جړکيو تر دې پورې چراغ را کوزار امر الله او خاروشه کومنه صلی الله علیه او دې عبادت غلون کی وامنهم چې وای اذا لی والا تپنی اجازه تر لگا کا اومات کومل مصیبت کی ما چوا یو مطلب تا صبح اسنت تلی توګه تکالبا کوي او ویوچیا بچان کوي یا با نکوهه زلږ د خوينه سیمه سي اسختې ما از وګورې وی لا نکومه نو تاسو کوله مست کتلې کارو می دل کتلې جنب می دل کتلې لا تپنی ما په ګان کې ما چې ما زنده بالکل مو زمانہ صبر نکي تا ته نکي مو زمانہ ما زه مونږه لري مونږه لري زه له تاسو څخه لمه مې بوځي تاسو جې تک په دا باندې خبرو کوي که کومهګه دا کار کوي کسان دې زه بس نه ګوراره کوي مونږ دې به سره غړیو بس شیبوم درلود خراب کړی نو مونږه به بوځي لا تفتني دا نه کار کوي لا تفتني ما چې کوم نو ګان کې باڅوي دوی مطلب دا ځنی ورکيو هغه و مونږ لگاشت مزاره وې حゼ پر ژنه ژړې پرتی کمزوری هممجی پرو او روميانو جنکاله گره پر پر پر پر ان مونږه حالته مبا بيو جنې bale میډيو مونږه روم يو يا نو ځان له وټلېږستيو پراتګوي نمون پګان کې ما چوا مونږه لکشک مزاج هودي چکچکيان وي شکنګړايو نمون مخرا بو وا ولا سفتين نه د جهان څخه جوړ کړي اذا لي اجازه کوماتا الاث فيني او ما چې کومونو ګن کې ما چوي الا في الفتنه ثقته نورو فتنه ټول کې سپيني توغو فتنه کې څه شوی اته دېلې د دین کار دې کومونو پاته شو دشمن د اسلام در باندې راغې نورو فتنه څنګه ای الا في الفتنه ثقته خو وردار فتنه کې غرض دې دې او يقي نن دوزه خامس هغې رونکې کافر لا کورو چې ګټه چې کمنه خوشحالي مخه کوي لرا او کور چې ګټه مصیبت ووی دي خو دا قره خلنه امره یقینم هغه ته موږ خپل احتیاط خپل من قبل او پخوا شکر دې چې موږ سره موږ پټویلو دې په احتیاط نه تېر دې موږ کومه کمکه لیور دې وای تا والله وانفارنه او اول او دې خوشاله کور ته وای لوسی بنا الا ما كتب الله لنا بالکل چې موږ تا مغرامت الله موږ لرا مولانا از منگا مددگار وعلالله خلی توکل المؤمنون او خلال رزانو سپار ایمان دار خلورت ووایا حل تربسونه بنا اللہ عیدال حسنین انتظار نکوی تازمونتا مگر دو دو, دو خوشحالو یا دو خوشحالو بمان انتظار کوی غزوی موتا و او مسلمانان دریز درو دریز در کسان او مقابله که کافران دوالکو سوره دوالک او مسلمانان چې کومنره هغه درې زرو عبد الله میرواها ملګرو ته کومنره اعلان وکو ويا قوم ولای ان الذين تکرهونا ان الذين تکرهون التي خرجتم لها تدبون الشهاده تاسو چې کومنره زنی فسان شهاده غو باد غنی چ څلرا وثلې عبادت غني چې کوم را وثلې نو په شهادت ومان قاتلو بيدته ولا قوت ولا کثرت مونږ په ډیروالي او په دې باندې جنگي کوو ومان قاتلهم الا به از الدين الذي اكرمه الله تعالى مونږ دین د پاره جنگي کوو فنتلخو فنتلخو وانما هي اهدل حسنين اما ظفرا و اما شهادا ان الله واهيا بس دو خبري یا شکمنو کامیابی او یا شهادت الا اهل الحسنين و رحم تر رب بكم هم انتظار کو تاسو ته تاسو ورسي تاسو الله عذاب خپل طرفنا یا زمون کله صلی الله تک شتره کی فتر رب سن انتظار کوي ان وا کو مترددون یقلن ممیتاثر انتظار کوم كنا ورته وایا اج کو تو و دا دې کمدونو چې مسلمانانو ته نه بایکاټ وکړو کو ته تا نو دا کم دنو کمدونو په مونږه څنګه دی ورکو او دا وبو او دا وبو صرف دې کمدونو هغه پیسو باندې مسلمانان خوشاله ول ينفقوا طاعا کرا لګوي فقل طبيعته نه یا مزور باندې لن يتقبل منكم بالکل نشقبل ولا تاسونا ځکه چې کینن تاسو یې کوم نه فرمانا وماما نه مننه کړې دلاره انتقبل منهم قطاتهم شه قبول کړی چې د دې نه کارځره دې مگر دې خبرې مې نه کړې وي چې انکار کوي په الله باندې الله نه پیغمبر نه اوه راځي مان زتان مگر دې وي وسوسته او نه لګې دې مگر بد بحث غونکې یان نه دې راین پاپ او چنده ور کول چي دا صرف د مسلمانانو نه ځان بچولو د پار دې دا د الله د پارا نه دې دې دې د دا چنده قبول نه دې ستره د مجاهد نه ځان چې دومره پليتینو الله او د اعمال او جواب فلا توجب كامل امواله هرयान دي کی تارم مالونه دي او نه اولاد دي ياقین ني راځي کلا نیاز کوم بیا فلات دنیا د دې لپاره چې سزا ورکی دي لاره بدیبان بدی ژوندامړي کې پته ځکه ام او با سي سونه دي او هونکا کفرون او سي سونه او دين کار کوم کې هغه سزا سره نه سزا ده چې ما ليوځي کی تاوان کی چته کې اولاد ورسوک توخته چې کمو بیا خپئ پهیا لکوونهبلله دیسممونو کې پلهبانې چقی نې تا سره دي ان ددي تا سره و کنم کو یا فرپون خی دی چې کمون یوقوم چې دی یریږې بالکل یا فرون چې جیریږي فارت یا یری دولوتوئ یا فرون د لون کې د ماملاو معاملاو کې بتون سکئ را ولی کې ومومی ځای دوا دی یا کوله او مغااتتن یا چې غارونا چې غرقې چې کم یو غار ووي او منده یا سوور چې بل سرته وتللی ووي لاال له ویللیخامغا وړځ یاسا او د پډيږي اوهغې جمع ورځې پنيږي ان ظمره پوریوي ړه دا ځ په کیا لري چېب لکې تاببانې په خیرراتونلو ک چې دی به کې خپله خپل اپرا دی ور کوي فکوور کای دیل لاز دینانو رضوی خوشاله فکوور ولا نجمش دینانو دی یس فطون غوسا ډیر پریشانې بیا چې خپل مفازو باندې ولا نمرج ماک اللهم او کذي خوشاله شوه په هغه باندې چور کړي دی ولا الله او پیغمبري ان د زنیمات چې خپل ازرا پاره ونه خوشاله شوه او قالوا ویل وذي حسبنا الله پورا زموږ الله سويتن الله من فضله یقینا چرا بکی اللہ عنہ لدخل فضل اللہ پیغمبری چغت سنھوکمو کینہ غویرائی کی این ان اللہ آئی راغگون منگیو اللہ تشوق ساتن کی زمون پہ غریمت کے شوق نیشتے پسکم نے اللہ رب و لیزت میں لاوی دوکی انما صدقاتو لن فقرہ دغت اصا جتے اعتراض اصا جتے زانو گو رچدے سانو کی یو کنا و خیرات فضل اللہ پیغمبر در کردوئے کنا پهې ک ساام کو په غمبر به د کړلو خیررات د چې کې ن مصله یا د خیرراتو تمکي یا کنم خیراتتونونه او ص کې د غریبانانو مسکناو دپارهدي واللااملینا او دغې کار قوم کې پهدي بانې چې پهې مدووری کې را ټوله وال معالله پهقللووبوم اووامینا چول شوي ژړنو والله چې دغې ګړونه مع لکئ په فیر د کا او پهو د والغار منا وبكر ذلك في سبيل الله ولارض الله كي ومن سبيلو مسافرو كي فریضه الله او مسافر لا فریضه من الله كي سم قرر طرف الله او الله رحمت والا ومنهم الذين حاضر بده کیا کسانی یوزن نبییا شریچ کمن تکلیف ورگی پیغمبرلا پیغمبر, پیغمبر پی خبر باندې تن گئی او ویده هوذن دی چکمنه هوگو وگو مطلب یعنی يقبل كل ما قيل له چسوتو تلیر منی بس خو چوتو اتی ژوند سوذر کټه نه جوړل دی وی سیدا اشو ته جوړ دی بیزی خپلګه خوب ده هوا سیدا کله زونه دیوال نه کاڼی ورزیدلی مونږ با غلط سم کو تا ځال لورچی وی سیدا چسوتو یوه بس وی سیدا تحقيقات مرکیقات نکي ستري وونته ساړی دی نه په نبی اسلام ستري وونته ساړی دی بس ساده ونده وی چسوتو نه غمنی وذن چه صوت غمني قول ورته وذن خير لكم دا اړه خبره منل غره دي تاسو لپاره تاسو ته خوري کنه اړه خبره تاسو خو پيدا را وته ډاډه کولای وي کنه خير لكم وذن خير لكم تاغه کي خوري غره منی خبره يکنه بالله ایمان را ودي په الله باندې ويکنه للمؤمنين او خبره من ديمان دارو برحمت المؤمنين ورحمت للالمؤمنين مہربانی دا نبی اسلام ته مہربانی وه ور رحمت للذین مہربانی دا کسان د پاره شیما راوله استاد سنا فارا. او استاد پاره ورکمت چې ته مسلمان نه او هغه کسان یوزون رسول الله چې ته گی پیغمبر دا الله اللهم ظاهر الریم دیل ازاب درته وونکه یالفون بالله قسم نخلف الله بان تاسو ته یوزو کو دجلي خوشاله کی تاسو ته او قسم نو باه تاسو کې خوشاله تخولای قسم دې دا الله پیغمبر ډیر مناسب دي شغله خوشاله کی یعنی غي خوشاله او فقار دي تدې ایماندار د مسلمان اولنې کار بدای چې الله خوشاله کی او پیغمبر خوشاله کی آینه کویږي چې یقینا هغه څوک چې مخالفت کوي یحاذ الله مخالفت کوي الله او پیغمبر یې باندې لهونو راځنه مخالیدن خالدا فیها یخلم د طاره ورته ورته همیشه وي پدې کې ذالک الفذ العظیم نازل شرم لوی یا ذر المنافقون یاریګ منافقان ان تو نظر علی صورت نازل کله شی په دیوانه او صورت نبههم بما فی قلوبهم شي خبردار کړه دې لاره په هغه باندې چې کزلون زده کیږي ان تو نظر علی شي نازل کله صورت په دیوانه یعنی د دې شي دې دی مبارک شي نازل کله شی دې دی او صورت شي خبردار کړه دې په هغه باندې چې دې چه ده پو جلوی که ده گن دیسه شی خکاره شی نو آیواتا او لگووی گف لگووی نی خندانه که وی یقین اللہ ری زیرون کدابی چه تاسویره گی ما آقا تا حضرون چه تاسویره گی وران سال دا هم او کت تپوسو کدی دینا لئی قولونا مخام خواهی دی انما کنانا خوزوانا لاب من خواهد زید لو بکولیو اسی مجب شپم لگو جی ناس کو مناف منافسان ناستو نگپی لگو وی ما را اینا مثل قرائنا لا ارغب بطونن و اقزب علسنن ولا اجبن عند اللقاء در زمون در سقاریان دید اوی صحابا یادو ډیر خیر تو دیر میندی جبی دیر دي. او چې جنگ کشینو گا دیر دیغی رسی دی دا خبرې کولی، نبی اسلام علي تاسوعینو څه خبرې تاسوعولې په دې کې څامنځي کا په ملګرو سم د له سم خسته کوله او تاسوعې د ګپنې له پوي نه انما كنا نفوس مون څه وانا لا ټیم په سړي کې څمنې ټیم بازیم کوله دا طالبان یو بل پروتو کې کی کینچو توه له ګل چل کې بیا مون څه کوله کوله دا طالب د شاهر الله د نو دا امید پارهوال شهر الله نوي طالب په پرم د شهر الله نوي اميانو ته وي وي طالب مولاده شه نوي شهر الله نوي دوی په سب خندای نه کې ادیب سپګا پنه لګای خپل ور په سس کې لګای نو ولده شهر الله نوي خپل په سپګونه لګین ته له کده خبر مکو حساب کې چې ګپ مليګو مړه تم کو ټوک به نه پوي نو پتی بالله و آیاتي و رسولي اگب پبرزنے لگی اب اللہ ہی پا اللہ پورے پا یاسوند اللہ پورے پا پیغمبر پورے پا دی پورے گب لگوئے از تا صدق پولے گبتے اب اللہ مجلس کې کھینے نو پمولانو پسی پور قرآن مجید پسی پا طالبانو پسی پا مولیانو پسی پا دین پسی پا دائفات پسی یہ بھی زم گب لگئی ہشتہ دې وجنه شاملې کېلې دي چا میان له په کار د تریار ما سوته ایمان تازه کوي او ځان تازه کوي وې دې د راتل تاسه فابریکې جنا شغي باندې د ایمان پر لګې ایمانې په جوړ کې اندا څو په کار را تا ګپ دې پوری لګي کورات ځنی به دې تک چاندې جوړې تو تا خلک مګول خو بس از زال لګا ښه وخت دی چې سمې او اٹھا سو په نارې ماري شمشماري لکه او درېږي هر وخت دې مرڅه کې وړې موږ او چې مو خدای غا کوپری زنه به کوم نه په څور کې کاپ چې ته په کاپ کې تشوي کا نه غا پته جوړ پړي ابلای ما یاتی پیاتی رسولي کوم تاس تاس ديون تاس ور غبلګاو کله چې کندنه شامي او دای کې لیکلې شي او سړې پټکه و زه په ټولو کې شمیرمې شنواله لې ګیر ځان ته څه کړم ماشا په څو غړې راکې باندې اوس کې کوئ له ما ته پوښتنه نه جډه واه په کومې د ذ دې مولا شکل چې کمزمه جوړ کو د مولا چې کله جوړ کو د څه لپاره د گفت لپاره تخفيف العلم دا علماء او دو علماء اوس پکاوي کول دا به د اتفاق څه کړو دا کوفر ده دا څه کیږي خوشکلونو کې درامي جوړيږي پای کې طالب جوړ کی مولا به څه کیږي جوړ کی سول خلقو پر لري کته کی, دا کفر کی, خاکی جوڑی کے سکی کی سکی خان دې په سټیجونو باندې په چودا ګټه دا کوم پر کیږي نه خوشکلونو کې خاصي جوړي شي پای کې کوم طالب ولا څه کی جوړ کی اورې پر خلق څه کی خان دا جنورم بیرته ژوند ته کمنل کیږي په موبایل کې خارکی په موبایل کې پڼټونو کې چې کمنو وازمولانه په ټو جوړ کې کلا ورتلاندې لکای جوړ کې کلا ورته چې کمنو د سپی مختوب دا کفر نه ده چې شه دا دې کنه نو دا ژ کی چې دا چې کمنو کوي د امریو او فلمونو جوړ او ګوړي دا کفر نه نه کفر نه څه شي چې لا کا پدیم نه کا پیر شي تا کا پیر کای تدیدې خو ایمان په اولاتو کې څه شي باندې څه دا د پټ د اېټ کو چیزه سنارایو نتکیو باندې سړین لاجی او ته چا ماټیږي په دې کې بیا په ماټیږي کنه یو مولا پورې خندې دی په تعالب پورې خندې دی په مدسه پورې خندې دی او په پورران پورې خندې دی د د دا ایمان د بالا ش د را د فله منې داړو فر نهقابلله آدي ولې کو ته ستاج لا تاته زی روبانېمه کوئ کافر کوفربانو ت د یاې تاسو کوفر کړړ په زی ماو ستاسوونه انفاق توایف تمنکم کما ماکو یوډل استاونه سزا ورکوب لري دلتا ذکرېلي مجرمان دنیا دي مجرمان دي دې امانه انفاق توایف تمنکم کما ماکو سیو برکه د عمل ترسو ستاسو عمل یو برکه ماکو نو از توایف ځان سزا ورکم سزا ورکم په ذکر سزا ورکم په بل ایسباب دي وړچې دې مجرمان یعنی مطلب دا چکې یو ځای د ماکیدې په بل ځای کې ده ماکیدو نه نو آل <تصالح> منافقون والمنافقات منافقان وړي او زنانا زن لذيذ ذو النبي وینا کې یو بل ته یا امرون بالمنکر وینا کې څنګه نه د ګنا د ګنا وینا د فلمون وینا کوي د ګانو د بدعت وینا د شرکيات وینا کوي د جمهوریت وینا کوي یا امرون یو بلتر دیوی ناگانی که ویانا اونا للمارو او منا که دنی که نا تو قرآن درسنا دابن که دن کارم که یا اونا اونا او و یا اویسو نایدی او بندیدی فالله سون خیرنا نسو اللہ و دیر کردی اللہ لاران و اللہم دی خودل دیل رفکم رایی کی یا سین المنافقان دیدی نا فرمان لوس کردی اللہ دی منافقان و صلو زنان و کافر قالین نبیان شوې مده کې دا ولا پورا دي کنه او پلانکړي دي هر الله او دې راځه هميشه تکدار کسانو په شانتي کته و چې دمو نه پټان دا وګورل زامن ډېر مال له وسره ډېر اصل له وسره ډېر دا دی له وسره ډېر دا دی له وسره په لکه دا کسانو په شانتي شمرستاسو نو کار او شادمې کوم کوه دې ور طاقت کې او ډېر په مالونو کو کې پاولادو کې فاولادنکی فستم تا او وی خلاقهم ندی فائدہ واغ والسلام کلی سو مقررنا فستم تا او وی خلاقهم دی فائدہ واغ والسلام قل تقديرنا تقول ابراغنا فستم تا اتم فتاسم فائدہ واغ والسلام قل برغنا خلق قسمتنا لکه چه فائدہ او تاسنن وتيب باطلو کي لکه چئينن وتيو لکه دا رکه سانو تا اوس بابا سکلک یاوی نو داخلك برباد دی عملونه دی په دنیا په دنیا او آخرت کې او دا فلک تاونه یاندي عالميان دې اې دې راوې دې تا ناشنا خبر کسانو وی قبلم چې مکه دینو قوم نوح تا بیا نو سموديانو قوم ابراهيم او مدينوالو او دا ولټ کې دن کو کلو وال موافقات او کلو ولټ شو آتا تمرو سروم ويل وینات راغلې دې پیغمبران دې قصاف دلایرو د د د په بررانو صابدللیونه همماکنونه اللهړ نو والله چې زیاتر کلو دیبان خی انو زیات کوهول مکمنون د مناقانو پسه کې د ممنانو سیفتونه کله کلسه کې ځیکل کې دا ځکه چې منافقان چې لوادهه شي او د مومنانو پسهې د منافکانو لکسسی پهڅ کې د منافکانو پلیتن ځیک کې چې مومنان فکس شي واې هشي دا د ن طرریخه م والمؤمنان مؤمنان في الدنيا و جنان ازلیین یاران د جنبی اولیاء د منافقان و غیر اولیان وله بعضهم من با غیوب لنختونه ورکړي او مسلمان یوبل لکړه ورکړي اولیاء انه مسلمانان تعلق د ذړوی او د منافقان د یوبل سره تعلق هغه صرف د راشه یامرون بالمعروف وانا کی یوبل ته نه کای او مرکه دې په داینه په ورته کې مانځو ورکی ځکا الله <سؤال> تعالی אביداري کې له الله دې رحم ور دا خلاصې یقینن رحم کوي الله دې باندې یقین الله رازور حکمت والا لوک کړه الله دې مؤمنانو صلواتان او سراد بابو نو شبعی کې بالا نه دونه دا غینه سندونه همیشه دې په دې کې همیشه دې په دې کې ومتا او بنګلي پاکیزه اومده اومدا په بابو زامه کې من الله اکبر او ځمتیا اللہ د طرف الله اکبر دا ډیرره لیا دا د هر نعمت د جانت نه دا د کاماببی لیا دومره پلی دي بکې نو منه زم د امیر د سوای نه پاک کې امیر د د واه کې سی نه کوې چې چېته نور ملګور دا چې کمدنو دا مرضې ونه کې دا منافقت نور ته نه شي لاړ نو منافق سر دلکسکی سفکی وغلط علیہم تا منافق سر جہاد سیدن دا بللسان دے سیدن بللسان یا ایوہ النبی جارد الكفار اے پیغمبران جہادو کدھ کافر و منافقان سرہ او سفکی پیوکا ومغاون جہنم زائد دو او بز زید ورد کو دے یا قسمونه کې په الله باندې چې مونږ دی ویلي ورته قالو او یقينه دی ویلي او کفر د کفر او انکار کړو په اسلام و فهمو به معلوم یا نالو او دی مضبوطه کړو د هغه خبرې چې نور نرسېدل دي تا ورته ونه رسېدل او دی باندې وګړنی مګر دا خبره چې مالا را کړو دی ګره الله پیغمبر دې فضل کړنا کنه الله به فضل کړو ته دې ذکره سر الله د دین دښمنی نو کدی تو او او السلام ادا بوله کوي و اي تول يو عذبهم الله او کدی راغ د دې کو اوري د دې دین الله نه سزا ورک نديراله الله سزا درنا په دنیا او په اخرت کې او نو دې له راځه موږ کې مين وليین سوګدوس مدد کوم کې ولا نصیر او نسل بچ کوم کې دذررنا وامن من احد الله زمرد له مرافقان نو نظم له سي پليتان دي چه لوز کلودا الله سره لینا ثامن فضلہ کته راکم تجی کمندره فضل خپلنا مقام تام به خیرات نوکو او شو مونږه کمندنه کا منه نه نه کاوندو وشو هروی موله راکینی بیا دې ګوري کنه مونږه نو الله ته معلوم وي زه ګذر کینه کنه کټوله ساده ته الله ته معلوم نه وای تاسو نه ځنی وې به مونږه راکړي نه دې چاله ور کړی نه غلې نه ارې له دې وروسته دا موږ له دې راکنیو را له راکړو له راکړو له لا له سره خړی ندی دا موږ له دې راکنیو بیا دې وګوري چې خلک په با دین باندې څنګه خڅ کوي خلک په دین باندې څنګه خڅ کوي ناځګمې دین زغه ولا ګوزا پاتې کې نظر دی پرځته زور روپے دا سره دې کې زدا هوللا ورسره ته چې ساري زور وروړلونکی کې نه لا کو بری سوچي زه خیرات ته چې ساري زورو باندې سوچي چې زورو نه کې کې لا کو بری سوچي بله الله چې حالته ورکړي دي باغې کړه الله امتحان دې زبنده چې باغې کړي دې مرسته ونه کړا الله ربو عزت خلکو تخکارا کړې چې باغې کړي ونه کړن ته ډېر او کړو کینې دا څه خبره ده دا چې کمنو تاسو د ذوځیولې ثم ناپق ذوځیولې تو وخت نه مخکې ذوځی وشتل او په ټیم کې رسته کېدل لازم منافق کار دي چې وخت نه راغله نو ذوځی وشتل او چې ټیم راشي مبا نه کول دا, دا منافق څه دي او الله نا دا منافقان و شفتو مفسرین دیزائی که دیو صحابی نم لکی سالبہ امنی حاته گو یا سالبہ امنی ابی حاته نا نمی نکل رہے چه دا دویلی ہو چه مال احراکا نا چه بیاوالاللہ ورکلنو بیا خرد کھولنا بیاوالاللہ ورکلنو بیاوی نبی علیه سلام تینا وانا غستل و بیاتی ابو بکرم وانا غستل و بیاتی اصف ومرم وانا غستل و بیاتی اصف اثمان بیا بیتو او گدا وقتا دا پا تفاثیرو که در طور نمخ کنیت ازکر چه دی دیر مخ کنیتی اکسر نه نمخ دی نغیب لی دی دا غلطی دی بلی جریب نشوی دا روستانی تفاصی رو بیا تحقیق نرے کرده او اغیب بیا ابن جریر چون کلوی سرده و ابن جریر لکیدن و بستولو او دا با سعین و دا با چا تحقیق نه کرده سالب امن حاطم بدری صحابی ده پا بدر که مرده پا بدری ده پا شهید شوه نده خوب بدر که شرک شوه او د بدر والاو ته نبی علیہ السلام ویلیو ای عملو ما شئیتون لا الله لا قدس الصلاه على اهل بدر الله رب عزت بدر والو دغه حال خبر نو ورته وي چه حاله ماشیتو اني قد غفرت لكم کوئتي س کوئماله ما تماتیکو دي نو مطلب الله لا غين ذلونو خبرو چې دا بدر والا خلق د بدر ناروستو خلاف د دین نګر د دین خلاف نو دات څنګه چې کم بدری صحابی دا سی دا روایت پا دریو سندونو بانینا کل لیں او غدریو والا سندونو زوئیس کی اقابل لیست دلال جی دیرو مفسرینو دانم لکلے دیرو نا تے تقریبان طولو لکلے طولو خو بس شامی اوزائی کې ذکر کئی وی قد یتا فقل نه ورو 20 کتابه والقول خطا وقد اخطا اول واضعه کله مقاله یو خبر وای په شنو کتابونو کې راغلي خو خبره غلطه او وقد اخطا اول واضعه اول دې بې كونته خطا شوی ناغي ولا چې کومنه هغه مرکینی باندې اټماک کي مرکینی نو اور دا هم د دې د کی سین نه نه لوی صاحب رحماه الله تعالی ته د رساله لیکلو حافظ صاحب خان دی الله غریته رحمت کی او غوی و تسوال لیکلو چې دا څنګه چلله او نړی صاحب رحماه الله بیا جواب لیکلو او په جواب مې رساله جوړه شوه دا د نم له تسلیه الطالب فی دفاع الطالب ابن حاتب او شیخ خانباچا سے مدد ظل حلالی و الله اللہ و فی عمری و سیحتی اغیف دیبان امد سالہ لکلی دی دا اغیف امد کمدن امد سالہ لکلی دی دا تنبیح و طالب فی آدم نفاق سالب ابن حاسب غلط کتاب دی. نارب و یوالم دے اغیف امد سالہ لکلی دی دا الشحاب الساقب ويسا شرق مدرزل لحلالي لعرب ونظام سرغاوڑي وان او بیا دلتا شائع كڑي وان زان سرغاوڑي سر وان او بيا شائع كڑي وان نظام نمو غسل جي کم دنو دل سالبر رضي الله تعالى عنه دا سينا دي ومن امنا الله او زنب ديكي آخری شلو ذكره دا اللہ سر لائنا طالا صالحا لائنا طالا من فضله كتا امترا فضلنا وقال هم بخير استوقط او شو من نه قانونا فرماطا من فضلي مار كلا چور کدن الله د خپل خلنان شتیاو کړپه وتول او اورې دنده او دې هر استونکی فاقر ومنفاقا نفاقا الله رب العزت دې پز پ دایته منافقت گزړونې دې کې تر قیامت یعنی مهورې په یا ولاړ یعزاور کړه الله رب العزت د منافقت گزړونې دې کې إلى يوم يلقون تراب الذكور في ذم بالله تعالى ذي وجنا ذي خلاف لله تعالى لا يشنو ذكرو اذا بصرا الله بوغي فقط ذي يوجركون ذي باني او يقين الله عارفه براसिनو فوق فطبامني آلكسان با افقل طبیعت که اونکو ده مومنان شوخ ساتون کی علم و طویعین راغمین ساتونکو ده مومنان په خیراتونو کی زن دست دا مومنانو لکه عبدالرحمر امنی آف عثمان رضی اللہ تعالی شدید دیر دیر مال راودو دیر دیر مال عثمان رضی اللہ خود دمر سور کل چه نبی علیہ السلامت و سلام تندیخ و شالف ہو اوی ما زر را عثمان ما عمیل با ده هر ذل یوم کدننن عثمان یو ورو پیدا د الله په دین باندې نورو نه لګینې نو داشته ولړی وی داشته ولړی دا له ځراوه ډیره دوبره مالو مونوافت دې ودی ته قتل دا چې چا وډیر ورکو یې یا کار تلې خیال له هغه الله دین د ته محتاج دی دا چې کوم نه بس را روان دی چې سیرال مو دا کوه مو دا کوه ته دې بیا کار دې هغه له ساتلې په خبر چې دغه ځینې مسلمانان غریبانه شپې مزدوریو کړه مزدوری ما یو مونږه کډوری ولاو یوه یهودی سره ورته وړاندې نبی رسول الله د има بيګاش په مزدوری کړه لاسونو باندې کوله یو تور شپه په قبرسته او بابا کوله کله کډوریو ورکوډه اران نبی اسلام ته بوکې زمام را قبول کړه ما بخاله استاد د پښتو د ری متو کډری ته مخاطبالم به امزات شو شو د یو څخه دغه دا زدي بوتو کډری باندې متڅی نو نه سور پریدې نه څه ګر نه سور بیر نه پیار ته منافقو په یو باندې ترڅ کی نه الله وي دا منافق دې پچ موز کی الله ووکو پچ موز یو کی الله الین ال مزون ا کسان چایب لګي په مین ساتونکو د مؤمنانو په خیراتونو کې او هغه کسانو باندې چې لاج دي دُنیا او د د مؤمن ما خپل مزدوري پیاس قرونه نبی اسلام چې رمټه کجریولې دي او صحابي دا کون سرو په دې وو لونه لا مونوله په دې د سالم ډيري کې سوا چي برکت راځي تاسو په خپل مزدوري کړه صحابه زبردست خلکو د بچو لپاره مزدوري کوو دا اولاد په مرزوری کو د دین لپاره فاری بزوریا کې سیسه نشته چې اوسل روپای یا میاشتي ادوسا دا د دین لپاره څه سکو ورکو دا به من کې نشته صحابو په مرزوری سره کولا دا به من کې نشته چې اوسړې د کمنو نن وای دیاري نشته لپاره کوم څه کوي یاره جماعت کې کار کیږي عام درفه کې یا مجاهیدینو کېږي ما ته زو بازار خپل چې مجاهیدینو بلایو دا تاسو کچه دینا اللہ دی کی خود لاجدون اے اللہ دو داؤں فیض خرون منہوں دی گپ لگی پتی پورے منافقان دی مسلمانان پورے تو کی کی نسخر اللہ منہوں اللہ بولت ازاز تو کور کی تو ور پورے اللہ ان الله اللہ بولت سزاو کی اول دیلے اعضاب در دون کے بقن لرا یا مغوار لرا انتاستر پر لام اتبقن غوار دی لرا و یازلے مکل کل بقنن کے اللہ دی لرا او یا ظلم مطلب ټول زمانه سي ليغي او بخر او لغوار الله وت کوي نو ګنده دي کنه دا دي وجنه چې کين انکار کول دا الله نه پیغمبر نه او الله توفيق نو وركينا فرمان الله اقلقو له بوتي سغبان نه فاريهل مفلغونا خوشاله دي کمنه او اسو بعده کي شي پناص تر پلو باندې د 50 خوشاله دي خو یې کونکو شکر دي ته له نیم کسم فقدار دي د چپلر خوشاله دي فات او مشااله دی او روو پاتې کړی شوي منک د پهنا خپلوبانې خللا رسول الله په مخالفت د پ تنبر یا خللافر رسول الله رسول د نووي اسلام نه او بد ګړی دی چې چېادو کې کوبارړری مپلوبانې کو ب نپو کلا دلا کې او وای دی لاتن پرولار موځ په ګرمما کې سخت ګرم دو موځئ تهوا اودو دو سخت ګرم دی لاکانوی فون ک دی کوی دی فالی از حقو قلیلا نوود خان دلگ نوود جاڑی دیر یعنی او رو چه کم دنو در در در تکلیف زمانه دیر آرہا آو در خوش آلہ زمانه کام آرہا فالی از حقو قلیلا حوود خان دلگ فالی از حقو قصیر آوود جاڑی دیر جزان بماکانو یک سیبون سزاد آگی کول فائر رجاک اللہو حقو واپس کی تارا را اللہ او واپس کی ت فساذنك للخروج فديتكم اجازه القاعده ستان القدره وتلو نو تو علن تخرجوا ما ابدا ما رزقتكم ولن تخرجوا ما هيا تاسمولتما شرشر او موت نزما بملك ارتياك دشمن الله انكم رزيت بالقد يقين تاسكم من خشارش وي بن اسبان باول دل نكيني سرنا استو على ادم الرحماتا اجن اعظم کو پہ وتن باندې زمين چمړ شي چارو بلا تک ملا قبره اموذری کا په خبر د زبان د فار د دعا ته دعا د فار موذری کا انم کفرو بالله یقینا انکار کولو الله نو پیغمبر نه اور دې مشو او دېونه فرمان کنه په دا حالت کې ونه مارګراوي بیا الله ما په ورکی ماریا اندم کی تعالرم معلوم دی ولاتون دی یقینا مراده کې الله چې سزا ورکی دي را پدې معلومه باندې په دنیا کې او او زی ساونه ده او دې انکار کوم کی فائداون دلته سورہ هر کله جنازله کې او صورت په دې خبروانی چې ایمان راړي په او جهاد کوي سره د پیغمبرنا اجازه اجازت ستانه غمال داران دينا غټای چکمندنو اخري او اجازه تون غواړي عمره نہ شه دولت مه هې غافل همته زنده هی ملت بيضا ملت بيضا غربا کی دمسه عمران جی دوی نشه دولت مه غافل همسه اگر دولت په نشه کې زمونږ نه غافل دي او زنده هی ملت بيضا غریبانه دمسه در غریبانا نو فقيران او ملنګان هر چې کم د دین لپاره محنت کې مالدارو سره کار کوي فقالو زرانا کومال کاوین او وای دی پرېږه مونږه چې څنګه سره دنا اسونه خوشاله شو به یې کوو مال خوالف چې دې سره د جنکو رستم باد کړو چې رستم باد الخوالف اجنه کو تو لکی کی جاگرست پاتیشی القاعده لازم مذکر سی غوا همان خوالق کڑو اشکال پاتین شو چد خود سره پناست سدے خوشاله د چد خود په مجلس خوشالی د خود چې کمندنو په خبر او طور او خود سره ډیر او خود لورکی هر دین خدمت نشی کوله خپ پکې گیر نه مال خوالف دا چې کمند چې سره خودونه ناشتی باید یكنو لو پټه زماد استای شي وي بیا یکونو مال خوالف فل وکشته کنه داسي بیا یکونو مال خوالف شې چې کوم دای سره د جن کو د ناسونه کنه حل ته ضرور حوالہ او لو خسته و وینځه دا غره سره ستا کې سابلاص کې ټوپک ور نه بي غیره با یا یکونو مال خوالف وتبي علی قلوبهم امرونه شولې حضور مو دی باندې اخر مو حرار غنو چې مرچکی خوري خپل قلب ترخیږي چې دو دو دا دوره پالिती په دوم مہور ناراضین او چا باراضی قوم لا قوم لکه رسول کو پیغمبر او اساس شمان راول سره زدنا jihad کی ومارونو قلبا نیک وزنونو کولو دا خلک چې دویلر دفاعی خیره ان شاء الله او دا لکه امياب کیارکل دلاله باونا چې به هیږي بلان دونه دا کنه ورونه می شم په دې کې دا د کامیابی لویا فجار موذرون رال باندې ګرو و جا الموازیرون، رال بانگر، چه حقیقت که و زرنو صرف بانگی اکوله، مینال آرابید بانده چیانونا، تاچی اجازت فرکریشی دی لنا، و قادل لذینا، او که ناصل آغا کسان، چه در اوجه نگان لیو، اللہ و پیغمبر، سیسویب لذینا، زرد چوبه چې آغا کسانو تاچی کافیر دا، انکار کڑده دینا، حضاب درده انکه، ناص دو کس مخلقو، بے وذرو نيشت ريبه کم دورو ګډا ګا م باندې انو په مریضانو انو په کسانو باندې چې لاي بدون ما ينفقون چې نوم بیا غچ وی لګي ناچار وي هر جن س تنفيا ودي س ګنا نيشته قیدانه سحول الله ورسوله چې کله دی چې کمدنو د نو اخلاص کړي د الله پیغمبر کور کورنا په اخلاص کړي مطلب ما دی لري په سیکل ک کیږي ګرځي خچلار تر اوزی د سله ولک ته زیاد منه ته نه یاره زبکونو منه وای وای وای, نارانو وای, نارانو وای نارا نو وای نارا نو وای نارا زه وګوره ګډاره کم زوره ذیفه شلړړند خلک خبر اندازدا چې نصوح الله و رسوله خپل کار جاري سکے ساتي نه دبه نه ایست ملامتیا نشته دوه ان جو ګناه نشته تزانه نصوح لله و رسوله ذکر خیر خوای کیدا الله پیغمبر ان د دین مال موصلین دشته په اقلاص کوونکو باندې زموږه درامه دې حوا الله سره مخکې مهربان عامه پاره کتابانو باندې نظام او پاک او کړه دیواله تاسو ته دا چې سوار کې دیلرا رالږه بلګری ته وګكي پیرجمن سره ورلای نشته سفر ډېرلې دې منګلته سوړلې را کوم سره چنګلې و نبي رسول مې ماته شي نبي رسول مو دغه نو ویلې چې دیوال ته خو دې یې مار کې وتاوي چې زبچه تپاس ناروار و دې وی بابا میرعلی بابا وای دیوال ته کوته په اور اور کوته وی چې زما چیرته په دیوال باندې کړه نو پیرانګر کوته هغه وځه نه او صحابه خولي میرعلی بابا نه ویل یا هغه لري دیوال ته نه فاتل دا ټی کمیونټه کوښلی وای نماز او کلیتاه مله و هرال نبی اسلام صلی الله علیه وسلم چې پوجړا جوړېدل سترګې سمې د وښ کو نه چې کمیونټه ډکه وی او پیغمبر اسلام دی حال راوځي کوم څه نشته چې وسو ይችላል ځړې کنه په پرهاستی ته هیڅ نشو په چا نه وناڅر او څه کړاوی ته بدی کسان باندې سملا اذا ما توکا شکراله لې تاسو پاته دات چې کوم له تاسو حمله اللهم تاسو ورته دی لرانه تاسو ته وي ما سره نشته هغه چې تاسو ورکو په من الدم او سترګې دې باید له تواجد غمنا د دې وجدنا چې نیمهینده لاغه چې اون فکو چولې دی ملامته په کومه ده هغه کسانو ده چې تاسو موږ نه چې هغه دې او د مالداران، خوب پوره دي سترلی و سرشته پیسې او زرشته په بدن روغو، رمټه او شي هرې کې تاسو دغه نیمه دکان دې بالکل السوق میشته څنګه دکان دې دناستي ټوټه او جله کاه په ټې بالکل دغه او کوم او سجبه ترم بدا قیو اللہ یو ایتس پا قیو شیم نوری سکشیجی او سجاد ویشا جزید دی بانی کئی اغنیہ خوب روز پار سبانی جیحاد لنی دی اینو اصبیلو علی اللذین یقین ملامتی آف آیت سانده چھدی چهدت غاری بالکل بلکل پورا خوشاله دارا خوشحال لدی چشیدی سره سرد جنکونا مال قوالی مور سر تردل و ازمازوی شو پکین آفور بیو خاتا بیا یو مال خاالله په د و موټرزی کوي پلار به فیټ کړي چې د په تاثببيشيلي چې می شوي دی په کنهغاف لازمې زې ته پختانوي پیدا پلان کې د جیینکو پهور پیدا دی دغبار کو د جیینکو پهوا پیدا چې لکه نمبر د چاو د جایو خووش وسه شي حال کو دا د جیکو پهوار بیا یکوو مال خاال د د خبریم د خور به ب کشانديغاړ ته لاکهټ هم س کړيچول فیسال بنګړي تاسو لیدل غوښتل کارو چولی چولی کری چې هغه ربل د رمې څوري چولی د ربل په هغه ځا په چې نه می نه د هغه د شیوه د رېمت خپانه شي لری چې په هغه د دې شي هغه کډه څه ځان او ګوډي ګوډي د او وو او دا کمې وکول <سؤال> به پیغمبر اسلامي دا تاسو غوتل <سؤال> خپل کې چې وګبيه پیغمبر اسلامي کمې نو غوښتل چې تاسو تاسو چې دا وره کېدل نو خوږه فشار ته خوږې هم خوږې مو فشار دي ګوتې چولې د جنکو سره د خپل پاتونا او سبحانه الله ولا قلوبهم تاخوا نه الله کوټلږي باندې هم لا عالم یا تزیرون ایلی کم بانی کتازو تا اذا رجاسو ملیم چکر دی راو پسیدی تا قولو ارتو وای بانی مکوی لا نؤمن لکم برکل منگان من استاسو خبرا یقینا من خبر کریو اللہ دا حالات استاسو نا منگتا اللہ تول وی لی دی تول تک پتک کہہ رہا تا وی لی دی وی زدو امام علیہ کی لی دلی ہم من قرآن کی لی دلی سیر اللہ و ملکم و رسولو یقینا چاہا اللہ رب بر ملیننی ه ملوینی که نه سمه دوه دوهلی مل غی په ش ده یاې تممون واپسکې چې اغاال تا چې کوود پوپټو مخاران دی او خبر بهکې تاسو په غانې چې تاسو عمل کوو یقین قسممونو کې پلهبانې تاسو ته چې کله تاسوه واپس تااللی طورې دوان هم داجدی تاسوې نه مخته کوي واړه ینی بس یاد دو تممه چې ت بکله تل س ددللی تلی نووي. ا چې را ته یا د وی مانا نور بدلګانځي خورته پیورونه راکوې ته تور رضوان هم فارغوان هم کوکته دلګانو چې را دې ورکو شي فارغوان هم دړه تینو کې انام له څون داګانځونی په ما وان جانم زه د عزت سزا دا ویلي کول یا الفون لكم قسمنا پیوي ته تر دوانون دا چې تاسو خوشاله شي ان زه نه را دې زب کسم نه دې ذل بارته صفا کې ګورم کسم کې په لږ سو او تواجه ګور نه راځي اپا کا انا کار کوله فائن سردانم فائن الله لاهر ځان کومي پات شین ک تاسو رو داشیتنا الله خودی ورزکی الله کیدنا فرمانو نا العرب او شذ کوفرا باندې چې هم چين سخت کوفر کې او منافقت کې تا وړ لایې د دې خبرې چې کوون شي په حدوده ماند الله په ټول العالم باندې چې نا دکړي الله با کما ځان پوي پیغمبر باندې چه جوڑای دا اغینا دا دا اغا وقت دا بانده چانو خبره دا دا اغا وقت کسو دا چه وقت خبره چه علمی مرکز مدینه و او دی با باندو کیوسی دل راتل با مرکز دا نا راتل او اس اوز دا باندو والا خلق او چکم دا گرونو والا خلق ته اغا خود این داره دی خاریو والا تبالی وامن الاراوی محیط تخزو مایون فیم او دن دا بانده چانونا اغرین چه نی ویهار چې لګیې مغرمه تاوان دغه تاوان بیا ډېر ټکرایې ډېر ټکرایې هیڅ بیا د کاپې بیا چانده دا تک شنو دی ویښړې دین نه را تک شنو دی واه تراب بسو بکم دوایل او انتظار کی تا صبح نه ته گردش زمانه چې خپلې غړ کې چقلا شو کنه الایم دایره الصوف ادیبان نه گردش به والله سمنولم الله یوزم کې په او زنه زبان نه چې من په الله راډي کور به کشته کنه واه دبلما او دوی جوړ یا چې وی لګی سبب د نزیکت الله دا او سبب د دواګان د پیغمبر چې موږ د پیغمبر زوکی دواو کی اعلی خبردار یقین اندازې د دی دینره یقینا د نبی کی الله دینره او مهربانیت په لکه یقینا الله راه کی مهربان